Azkenean e, berriak joango dira turrera, Mikel Nieve, Roman Sikar, Juan José Lobato, Ion Izagirre. Eta gero, ba, beste batxu urteak egin dutela turra, Mikel Astarloza-Dibidez, Juan Joroz, e, Igor Anton, eta Gorka Izagirre. Nik uste dute, talde esperientzea eta gaztea erabaten dugula, eta nik uste dute emezklar hori polita izango dela. Igor Anton da lidera, e, taldeak beretzako lan egingo du? Bueno, taldea egingo du lana eta aldearen txat, e, Bera esan dugun bezala, eta Mikel Niebe ba, irabazi dute ja Espainia itxulean eta giroan eta baina nik uste dut gai direla irabazteko turrean, eta oren bila jongo gara. Zaila turra, baina aipatu duzuzuk Alpesak izango direla erabaki horrak. Bai, e, nik uste dute, ba, Pirienotan, e, ba, ja, diferentziak egingo dira, baina Alpesetan eta Kontralogetan ba, e, diferentzia handienak izango dira, eta etan, e, Baskerari ikusiko dugun hor nor norio basikoa du